Розділ третій. Легенда про Горбушину могилу. То була страшна легенда. Начебто давно-давно, ще за Козаччини, повертаючись із турецького походу, стояли біля нашого села у долині кошем запорожці. Сотня сотника Горбуші. І сталася тоді дивна річ – Несподівано щез уночі мішок золотих дукатів, уся казна козацька, всі скарби, всі трофеї, з важкого походу везені. Скарбником у запорожців був старий козарлюга Богдан Захарко. Сотник Горбуша звинуватив його у крадійсці. Хоч як клявся старий Захарко, хоч як божився, присягався всім святим на світі, що не винен, але довести нічого не зміг. І наказав сотник Горбуша скарати Захарка на горло. Зітнули старому скарбникові сиву козацьку голову. І тут такий поховали. Рушила сотня далі на Запорожжя. Минув час. Сотник Горбуша повернувся у ці місця і купив цю землю, заклав маєток, збудував палац і став жити на всю губу. І гроші у нього було як гною. Він пускав їх на вітер, щодня бенкетуючи, п'ючи й гуляючи з місцевим панством. Бо тож він сам викрав тоді той скарб запорозький і закопав серед темної ночі у долині під вербою. Та не принесли щастя сотнику горбуші крадені козацькі дукати. Не минулося йому злодіяння. Темними горобиними ночами став з'являтися йому привид безневинно страченого скарбника Захарка. У довгій білій сорочині, без голови, підходив він до горбушеного ліжка і схилявся, простягав руки, чи то погрожуючи, чи то благаючи про щось. І такий страшний був той безголовий привид, що горбушо схоплювався з ліжка і біг світ за очі, аж поки не падав знесилений. На ранок його знаходили десь далеко в степу, подряпаного, закривавленого, ледь живого. І наказав Горбуша розкопати Захаркову могилу, спалити прах, а попіл вистрілити з гармати, щоб розвіявся повітру. Сподівався, що те врятує його від жахливих нічних видінь. Отже не дух Захарка. Почали розкопувати могилу. Розкопали. Голова Захаркова є, а тіла нема. По полотні сотник Горбуша аж сіпатися почав. Копайте, кричить, копайте, поки не знайдете. Сім днів і сім ночей без перестанку копали джури. Викопали величезне ще метрів сто завширшки, метрів двісті завдовжки, але тіла старого скарбника так і не знайшли. А на сьому ніч на дні ями раптом роззявилося, зануртувало джерело, виповнилось яма водою і утворилось озеро, яке так і зветься Захаркове. Ще дужче спохмурнів, здичавів після того сотник Горбуша, ще більше пив, заливаючи мед вином жах у своєму серці. Та однак темними горобиними ночами з'являвся йому безголовий привид скарбника і простягав руки. І Горбуша зривався і біг світ за очі. І от одного разу після такої ночі Джури знайшли його на березі Захаркового озера, під вербою, де колись закопав він крадений скарб, мертвого і без голови. Пізнали його тільки по сородці та по шраму на плечі від турецької шаблі. А голову, як не шукали, ніде знайти не могли. Так його без голови й поховали. І збудували над його могилою каплицю, а невдовзі сам собою спалахнув маєток сотника горбуші і згорів дотла. І оскільки був Горбуша неженатий і ніяких родичів не мав, земля його одійшла в казну. І лишилася від Горбуші тільки ота каплиця на сільському цвинтарі. Вона самотньо стояла серед порослих травою могил. Старезна, замшіла цегляна каплиця, з повибиваними ще років, мабуть, 200 тому вузесенькими вікнами, з напівпрочиненими іржаво-залізними дверима, яких уже ні зачинити, ні розчинити, бо на півметра вросли в землю. І як тільки починає сутеніти, біля каплиці вже не побачиш живої душі. Люди обходили її десятою дорогою, бо казали, що ти місце нечисте начебто що п'ятниці, бо саме у п'ятницю був страчений Захарко, рівно опівночі з'являвся біля каплиці білий привид без голови. То приходив до горбуші старий скарбник нагадати про себе. І з-під землі чувся стогін і приглушений крик жаху. Горбуша й в могилі не знав спокою, мучився, спокутував свій гріх. Проте побачити привид міг не кожен, тільки якщо ти щось украв і прийдеш після цього в п'ятницю о півночі до каплиці, тоді тобі явиться привид, казали люди. А оскільки таких дурнів небагато, щоб після крадіжки бігти вночі до цвинтаря на побачення з привидом, то живих, очевидців, ми не знали. Тільки чули розповіді, що хтось колись бачив. Чись прабабин свояк або ж прапрадідів кум.